Agur, ah, agur, eta juntako jentik, patzen dienak eta bestik. Gugia eskualde juntako buhamenik! Buha! Buha! Buha! Eta bazen jente buhamenik ustea jinik altzukiat maškada hojen lehen eman aldia eta sibeutik barin bazen, beti bezala ego aldeko kolonia bat ebai, sumait hatik erdi galduik. Bai, lehenen bai, zibaldia, zibaldian bai, taiparraldian zibaldia, bai, bai oroko horrean, bai, lehenengo horri haula bisitatzeko, etena nimenetan. Eta lehen aldia barinbazen txibua antziena zer hotezakiten haren mazkadetaz? Pitzu eta gutxi gehiago, jau pitzu, jau eta ez askoz gehiago. <laughs> Ego aldeko entzako badaukalako eksotismo punto bat, eta, bueno, beti da erakargarria. Eksotikoa txibua eta erakargarriak mazkada ezatik gipuzkoa baizik, Heritar izan dienen tako ebai, erakargarri beti sorteria. Gozodik eta sorreri larra jitia gazte hoien ikustea eta ikustea segitzen diela gu ezeiak. Horten laze handi bote egiten nik, hosta hoien ikustea bai, segu. Eta behin heritik june nun, ze da, ebe ez beti heritarak ezagitzen. Ah, badeat eta eh, gazteni hoi eta badeat ze egin, abena. Gaurko ikaseko teapa horro. <gülüyor> Bihotza beti heben diat, ordin behotxin bi, biku heben ditadak egiten bai. Badia heritar ohiak, bel hainaldi sumait nahatziseik bezala, badia egzotizma ze dienak, eta badia regualde hortaik, bizkaitarak errespetu handize horra dienak, esen beake kabanak izan behitia maizkadetan eta sibeuko plazetan jantzi. Pentsa, egoan, leko tipobat baldin badoa suero, ara mazkaba presio gabe ez doa. Ni, ni zartu dintzen ean plaza horretara, kikilduta, guztiz kikilduta. Ba? Dena dela izan Bizkaia ala purdi, gipuzkoa, la sibeua, dena korzien maskaden ikusteko plazean dako. Bena, zer zien mazkadake funtsian, ba, galtu epa usatudugu? Mazkada dik e, nolabaita erraiteko Euskal e, inautearen e, prototipo ez da? Mindia banatzea bizatitan, ez? E, belt, bueno, eta, oi dikola, e, e, Euskal inaute orotan inaute bergaizadik beste manera batean, beste ritualekin. Bena, aberatzenaenetako, mazkaradadik. Zertan, ba, gizartea, islatzen du lako izi untxa, eta inauteak hori eginaidik ez da? eta azaltzen ditik gizartean diren sektore edo talde oro, eta untza irudikaturik bena baitare modu humoristiko batez, ez? Eta beste inauterietan bergai sai ikusten dit, bena, e, zea hori ez dik bena gizarteko xea hori ezdik untza ikusten eta ne, netak hori gausa handiadik eta garrantzitsua inautean Eman dezagun ohar hoiek basila zerbait antropologiatik edo jakin txatik jinak. Eta ximple gago, zerzen emaskadae jakin ahizan dugu. Deja da ximple da tal bat. Tal bat lagunak, hoi baizik, eta geho, vegeo, laketzen ho, ah. defulman. Esteran ez de, dugu aipipatzen edo alkohol ekinan edo ho, bat egei ho. Eben ikus puntu antropologiko guti defuluar just eta te baserimunduko gazten hystekomanea eta lana e, ez leitekila izan ahal, önde fuluak? Hai, hai, ondian pentsatu Egi hada ez dela denek pentsatzen ahal beti bena badia aspalditik pentsamentukan hasi zienak. Danza eta kantoe uh, elkarte bate baduk aspaldin ahi, hogei urte untan hori ingazteik, haurrak eta jas entiago ahal beti zerbait bat zenduk, proba uh, bultak aigutuk sentako aigien mena proba, zerbait beti bat dela eta dela, Orain hori emanik menteus nahi badie gaste horiek senta kez uh, fastolbat uh, fastolbat ibuz zerbait uh, planta eta gabe kerihani uh, joidanik uh, abiateko orain oste kanuiz batekin bizi giatekia e, hau uh, hultuko he, dela ik eh? Komite Olimpikak gizara entoratuko tiko, -tiko pashtorak. <risatukartu> mentuz, mentuz! Ordin, guia eginen dago 2006 edo sazpien edo hamarin ez dakar. Menan, mentuz, sentak ez, nik imea nik nikivel... e bai. Hala, pashtorak iteko imbea eta pashtorak egiten den artian sumaitek imbe lukie niko e txarten lekia hartu. Bai, menetet abilug, mineba pushat utzi, minna, botak e kamiatu pibatzen hainuk, hori deja ontsa deat eta rome maite ordin <laughs> Eta lehen maškada eman aldia ikusik, iganik, hojen antola zalek, ebe trebazale kiroltsueli batek bezala, e badutie ben begira da berhesiak. Bo, edusita da keimatuntza igan den, Gaisa-Zumai badutiko noita kambiatseko edo javyrtseko, veltzoiek, unien lusatu die eben abon. Bek plaze hartzen badie egiten dien egiten, Hoy sí berdia, amigo, ben nolila e, hoy de coi de que a mi mascarada e, va mi ardime tus, la vertus mi ardie, dan sai que uncha cementiat, gue prazerado que edo gue cierta tia do no Bi danzai ekipan ukeitia eta sustut, sustut, gizon talde baten den osoik ukeitia, uzpeita uslagitzen, hoi neskak neska aituk uh, heimatetan dantza benena, botiko hoik uh, heimatetan usten di edo, ez dutuk edo, ez duk aizna bibilkatzia, eta hoi konten guntian gizon talde bat, emasikeba, eperforsta, ebena, bi talde ukeitia uh, biak osoik uh, neska, neska eta gizon uh, plazidik. Agur, Hala, eta guke agurtuko zutiegu ondoko hitzordia maskalekin alo zen eta yuskal herriang genaz gain Viktor yuko xian bezala heben dena kantoekin finitzenda. Hei untako hitza argar laguntzia bako txaren bihozzi bergale gantzia plazer du kanta sia asik go elia seven a Ure lagünekin Kampunara oshkatin mm -hmm. Maha nyumbate naitzinin Baxkanta agarekin Kanta bihotzetik Aharbe zangoratik Lepo zanyankyaraturik Begi akse raturik Olay be gara tai planta la gune es un toxico chicritia gauda bako txantilikia imururanta uebagineki tampo na la ostati ma nyumba tenaitini ochanta gareki Amtabi hotzetik, ahalbe zango ratik Lepo zanyatu begi raturi, begiak zera turi Muna bünekin, kampunara oztatik Mahan umate naitzinin, hachkanta the no.